من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعبد بالله تعالى من شرور آفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهره الله فلا مضل له وما يضلله فلا هادية له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله ثم أما بعد تجيط اللفظ فلن دريمت ينبتن بر الله سبحانه وتعالى زود انتوان فلن درويم Për e ti fali dhe odhëzim kërkojmë dërsa për shëndajt e salavatat Më të mira për për për nga berin e fundit Muhammed Mustafa a.s. Për shukët e ti besnik mbi familjën e ti të ndërshme Dhe mbi qdo muslimani cili e ndjekë rrugën e ti më të mira Dhe në ditë e në fundit e kësaj bote Në nërruar vëzër dhe të vazhdojmë në ciklin Dhe se ne kemi filuar mbi të folurit Mbi emra dhe cësit e Zotit Subhanehu wa Teala Kemi marrë dhisa Dikon 67 emra, parafërsisht, dhe nga ka ngellit dhe një piesë e mbetur e emrave të zotit e barek e vëtjale Para se të vazhdojmë në emrat, një përkujtim shumë i shkurëtër, pra nuk dhe ta uh, zxasim një gjeratën në këtë piesë Përse si përkujtim, uh, neve prej Ramazanit nuk të ndajmë vetëm se shumë pak dik, dikon dy av e diqka Andaj ka qenë sonet i pengamberit sallallahu aleyhi sallem që i shka transportojim e në Bukhari, unë nga Aisha radiallahu anha jo besimtarët të përgatiten për për Ramazan. Do monta përgatitet në në kuptimin e mos shtrirë të fjalës, fizikisht, shpirtërisht, mentalisht, emocionalisht. Pra besimtari duhet të përgatitet në kuptimin që tani vjen një sezon, vjen një periudhë që Zoti Onxhile Xhelalu ofron mundësi. Siç ka thënë Alay Salatun Selam, Allahu i hap Dhyrta rahmetit. Andaj e lutemi Allahun te bareke ve te ala se zoti na mundsonu porgaditje shikoi e muslimaneve, ne namundson Allahu gele jelalut qe te futemi na te dhyrte moje ata mushire se zotit subhanahu ve te ala. Kjo lëze se i bërket ksa qeshtje ndoshta do t'lasim me gjornë na lejratjeta. Emri i radosh, o shejmori i madh i Allahut subhanahu ve te ala, desavre dieta le canton qui emrosh ai emri madhi, thonë, i madh te sin gathan ale salatu ve salam Allahu e ka një emër më të madhin Kushe lutë me ta Allahu i përgjidhe Disa përri djetarë e kanë thonë është kje emër Për të sinë dhët lasim Sot me lejnë Allahu të bare kjo vëtjallë është emri Abo këto e një emër Zakonish vinë dy bashk Madje nuk është përmenjë kje emër Ose vetë në Kur'an Ose bashk me një tjetër Vetën me një Që më në kobi sa emër e përmenjër Një emër vjenë Emër, apo ndodh me ard disa emra të Allahu Xhelalu na kombinim me gjashtëdhjetë emra të tjerë. Ky emër ose vjen vet, ose vjen me me vetëm një emër tjetër. Të të ky ky emër i Zotit Xhelal Jel u shpërmend në Kur'an pesë herë. Por se ka ardë në ayetin më të madh që she ka thut Muhamedi Sallallahu Alejhi dhe Sallam, ajo është ayeti ayeti Kursi. Allahu la ilahe illa huwal hayyul qayyum. El Hayy El Qayyum, dhe mërat e zotit të Të Bërake, u tall. Zakonisht këto dy emra do më fol bashkë për to. Nëse do të ne na prëndon koha, flasim për dyja. Nëse nuk na prëndon koha, flasim për njërin dhe e plotsojmë më mëjetin në leksirat tjetra. Ky është emri i Zotit i Xhelelalu, Gjell El Hayy El Qayyum. So da kemi El Hayy. Çka do më dhonë El Hayy? Dhe pse digujt prej ulemave ka thonë ky është ndërërmrat më të mëdhej Zoti Xhel Xelal. Para se të vazhdojmë, pra para se të hyjmë në këtë emër, ne kemi thënë në fillim ligjëratave se eh, emrat e cicit të Zotit kur folo për emrat e cicit të Zotit folot edhe për një kaptinë e cila është tek njerëzit ajo është ateizmi. A ekziston Allahu Tebaraka ve Teala apo jo? Ateizmi është term filozofik i vonshëm. Në Kur'an nuk ka rfarë. Në Kur'an nuk ka rfarë por qord anim kufor shirk ekstomarad nga se arabot nuk ka nje ofa ateizëm arabot nuk ka nje of ateizëm mali shejhu li samutaymia thot el suneti o sahabu tabeen tabe tabe dhe ky varg i besimit te el sunedit ata thon se ne besojm allahun xhel xelalu daruratan daruratan çfarë mund darurata daruratan lazer do madh se Në besimin në Allahu nuk e kemi arritje. Këto shumë pikë më rëndësishme që të kuptohen. Këto pika do t'i detajlizoj me lejnën e Zotit xhejel xejel, pas së ta kryjmë këtvarr, do të flasim para teizmin. Ro pra do të mbledhni këto dyshimat, filozofitë, ideologjitë shumë të atë cilat i përkachohen ateizmit. Çka është ateizmi? Apo çka është monoteizmi? Apo çka Por qëjmëll Ka moneteizm Një Apo Por një putë Shemëll Apo Ek së më rratë Ka Edhe edhe Do mënë Ka njërës të Ka zotë Munën me pas Po dhe Munën me së me pas Ek së më rratë Janë filozofit shumë Dhe të dishoj Milenë Allah U të barë e kër U e tjara Një pjesë asaj Qëka duhet të kuptojnë Se na Besimin nuk e kemi arritje Shumë filozofa Mendojnë Se muslimanët Uh, Muhamedi sallallahu alejhi wasalam kor në gadi i në Arabik i ka gjetë njerëzit të devijum, zullum, korrupsion, hajdutni, vrasje, edhe ka thon, ata çu thon, ka thon ti drejton këto njerëz. Çish më drejtuar mitut. Mos e van këta se apo so sigurt që i thot në plot, po ata thon sigurt so që plot për njerëzve krijojnë mite. Për shembull i thot fmijës mos e ha kjo, han ajo. Por çfarë shije fëmia nuk ka idë, është i njohur dhe i beson prindit dhe thotë "Tamam". Pastaj kur rritet, pra, kur rritet e kupton se s'ka ekzistues as ajo as ajo për për fiksimin. Ata thon, "Kjo është të dobishme për nikun, që mënal mënal padrejcin." Por se kur të rritesh, vallë, zojmë veten të rrit e ëh mos sa çka besoj nën dvehxli, kur të rritesh e kupton se këtë kjo s'është e vërtetë, apo dhe kjo është filozofia. Kjo është filozofia, e cila edhe soldezë. Ma dhet ki tani, tani po ordhvatën shveç për shembull me e pru besimin këtë fort. Po të më thonin, ani mirësh edhe besimi na duhet edhe besimi. Për farsie, Danear për shembull kurse nënala dikani thonë, "Ej, mos e ka xhenem." Po Kupilosovic ka thotë, "Unë di ç's ka." Po sa tatuti kët. A është besimi muslimanë kështu? Ha shaka. I madh është Allahu Xhel Xjelal nga këto të anëzër fjalë boshë. Fjallë pa asë një livje Fjallë pa asë një argument Shekhe Klusa Mëndimie ka një livër të shkruar mbi këtë kaptin Thotë se besimin Allahun është daruri Qëka dhe më në daruri? Jo e arritur E kunder ta e darurit është kesbi Qëka daruri? Nëse që mëndojmë këtë fjallë daruri A e kuptojnë a fjallën zarar? Zarar Kështu dhe Shekhe Klusa Mëndimie Besimin Allahun është daruri që i bja këtë darurit provoje me hek së mundësh me hek e vran vetën e lëndon vetën e shkatron vetën besimin Allahun së ne hek sotë të folë për qenjën musliman për qenjën njërzore qenjën njërzore së mundët me hek besimin Allahun qëllë gjellë andoj shpar, me qëfar argumenti ka than e para në tërshmëria e dyta logika e treta shpalja fıtra për mio folkit njerëzve, logjika për mio fol filozofëve dhe tjetra muslimanëve që çif argumenton kët meselesë, ka thonë shikoj kur'anin. Ku thuhet në kur'an besonë zotin se ekziston. Besonë zotin se ekziston. Çka vjen kur'ani dashur cilësia? Qallahu ka cilësi, Allah ka kët cilësi. Kur fol ti për cilësi, çka jeto më e ka krye ekzistencën? Pra, njerëzit më mendojnë se nuk duhesh më kallëzu se kët ekzistencë dikush e ka krijuar. Se kjo është dërori, pa tjetër e ka krijuar dikush. Abo, nëse ne me themi, ka dal një diçka në treg, vet ka dal Abo, ose që është njërë, të nësbetimin nga Ebo Anifja, kër është taku me disa prej Do, i thoi, nëgja ishëm ma të ista Ka thonë, kjo botë shka ozatë e kështu me ratë, po mira, tamam njërzit jam bo fetar Qarë ju ka thonë Ebo Anifja? Qarë ju ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka thonë, ka th Dhe qërëndodhi Tho të prita anijën Erdhën do drasa U banën bashkë Unë gjithën me goshta Edhe ma banën gati Hipa në një Ate ka thëmë të na në shëntë Të na në prala Ka thëmë një nuk e besoni këta Ka thëmë nuk e besoni Qishë anija vetën gjithë Erdhën drasat Ka thëmë do mënë Kjo sështë e mundra bo Ather Kjo një një një një një një një një një një një një një qet qeto qe ti la e forstas me vërtie a thua ka mundsi i vall vet ta do flas me ateizmin do flas me te ateizmi se ateizmi doze nuk çndron us vetem andaj per shembu ti i gjeni shumica ateistave çfar boin ose terhecen ose vet vranen smunet sepse hub ma anaja njerit ku ja, ja hubsh ma anao pse uco von saba çeçun saba se pse i qënë sa ba? Sepse ateizmi çfar çfar thot njeriu dhe materia an barabar ti edhe që kjo plastika jena barabar ti jeni materje kur gjos ki me anati ska do me fanje ska kuptim o shë si materja atëherë kur ti sa ma shumë që eshton këtë bindje dhe vetja fillon të thanë se nëse unë jam plastik nëse unë jam hekur ska kuptim me bajt këtë bartë ma dhe tjetës atëherë ti apë fund anë dhe përë të vitë atë ishtë vë japin fund se smud me bajt Për më smidonë të fundë që ka banë, e zbutë pakatejzme, thotë, ka pak mana feja, e kështë të mëra, janë të një ura libra të mbi gëqështi që Andaj, emri Allah u gjithë elhaj, që dhe mënë elhaj, tani në e përkëthej i gjalli, po kjo i gjalli, e, ashkit manaja, jo Ashkit manaja, jo, pro të qenja e cila vetë mbahët elhaj Do të vim të një emër tjetër i Zotë i Gjellë Gjellalu, El Ghani, i Pavarër. Apo i Pavarër. E këmi të përktijën në disa përktime, i Pasur. I Pasur. Por i Pasur nuk është tamam të term adekuat për, për këtë, këtë emër. Cile është ma mafor, i Pavarër. Nuk vërët përkujtë, për vetë mahet. Vetë mahet. El Haj do më thanë, ajo, ajo qenje që është e gjallë vetë dhe imba tjertë. Si kurmës kur ti ke shenjë Zoti Xhelel Xhelalu, s'kisë ekzistuar kur gjao. Amonushti me parlamentu. Pikur gjao hiçet me dal diçka. Sosht ajo del diçka. E këtu si udez filozofia. Po pikur gjao içit ka dal diçka. Ëshmbledhni kuvet i madh, piku ombledhaj kuvet i madh. Piku ombledhaj kuvet i madh. Mos flasim zanish ka itna asoj tasmim, apo a krim me performanca, kjo Ka le ma komplikim Po me, tazona kjo du njët kish dal Me një format Ta, ta quj minimumi I, i tëlsijes S'kish pas në ta As air, as bim As uj, as mundësi Për me jetu Për apë njeri me men kish të në kala Kushen zjeri këtë A para më në ku që ka ardhë në performancat Ma të larta Ti veç kër e zbulon A bo, shkenstar kër e zbulon Një prej ligjeve të Kosmosit bon të jetë ishtangët Kushe ka bonë këtë kodë, kasë të madhë Apo? Andë dhe zërë elhaj është e më rizotë të gjelë të gjelalu I cili përkëthejet Pra i gjalli Ma afer A i cili eksiston gëtë Së ma atë më kërkanë A da i shiko, ka arë në Kur'an Allahu la ilaha illa hua elhajju El qajjun El qajjun Që ka dhe mënë el qajjun? A i cili i ma kejtë E atë kush e ma Ligjet e njerëzve Kur gjo nuk existon që, që dikush se ma Nuk ka dishka që Ti thu, unë e kam të mija Kam të tu, a kush i ma A, bosh një korrizor E bosh një korrizor A, frima E frima, e menja, e kujlibri A to krejt, kita lau që ljohala A dhe përshima pak ti një defektivogel Cilët menja A po, er, er me të kalu Jo e kanë qëve, mundët dikush Imunitet dobet, ullët Së pëmuj me duroët Ushim jo i kanë qëmë Jasil, digunat, tanjohëm Se, fështë i dobet, qenje E cila varët shumë Fukarallë ku nuk i dagët krejesës E Allah o është elhaj Kite kunder të, vetë maherë Të bareke, u e tjala Kuj e mërbezër, do të qartësot edhe më shumë Të emë rizot i gjellë gjellalu el awel I pari pa fillim Elhaj, el kajum, el awel El awel, el dhahir, el awel, el akhir Pra i gjalli që mad vet I gjalli që i maket Pasta i pari pa fillim Dhe i fundit pa mbarim Këto ka të rejmra Këto ka të rejmra Ibn Kajim e Gjëzije thot, Jam baza e Koranit Baza e emra Nuk mundet mi paramendu Zotit mi kalu Dishka e cila është Njëshme me vdekjen Andaj ka thanë Allah u gjelë në surën El Beqara e ti kursi La te khudu husine Atë nuk e kopë sine Që dhëmonë sine? Sine E kini pa Përshemë Në e thëna kotja Në kur anë ka orë sine Që dhëmonë sine? Kur jeti të u kotë Që dhëtë të u këtë? Vedia është gati të u shembë Gati të u fikë Edhe pak Andej pak ndej pa? Edhe sikur E ki të monë Sikur Pezum Isha të drita Pra për të thejë Sine, kalon shpejt diçka Allah u gjeluar, a mundu të kjo me ndon? Shimu Më nga trupa Jo, -ja, lete khudu U ala në unë E asë gjumë i të mundë gjumë i sëkras Zbohët më abet, po asë sine Sine është këra më në moment, qast Për momentin, për shimu ka arë një trasmetim Epse kjo është Israeliat Po vlend përmendet e ka përmendet Vlodit djetarë, për shimu mund Salei Saratësame ka pytë në një trasmetim Zotin Gjel Si e ma të toko Du të adi Abo Aderi ka thonë Allahu Gjellora Ka thonë meri Digota Digota Edhe mbaj Deri kur Ka thonë dërsa të thonë Mi, mi largur Aderi ka më Duke i majtë O qupi gjumit thime E ka thonë gjumi E kura qupi thime A i ka thonë një arab Oso të shkanë dodi Ka thonë O oh, Musa Nuk më kap më kotja Ku është më anaja e kësaj? T'hapësh ja, asë qielli kurse po përplaset për me kurgjë, yjet po përplaset me kurgjë, dielli po përplaset me. Don, logjikisht dikush drekan di sa të zonjumi. Ti fle, a sa të zonjumi? Apo ti më të lanë në fabrikë, më thon për çelësh këtu që gjet operacion çka ndodh këtu sa më shkimë mašina. Çka mundet më ndodh? Mund të marr me shefin, më thon, a ke vletë? E vaja për ish maşina. Kur gjogoskali, vesh kallon, qyre mos mos thikë këtu. Apo Apo por shemon çdo 10 minuta vet shtyp e kanë ja. Ka, shtyp e kanë ja. Gjithë votor, çdo 10 minuta shtyp e kanë ja. Kur joiç më shumë. Allah ynjeri llo. Gibo disa shtyp e kanë bota, e shumë rutinë keçi thonë. Në çdo 10 minuta, atë s'kan pa le marrëna, është. E Allahu xhelai tha Musaid, "Au thingo dat bo. Fokti çe çilmi dhe toka, këtë kjo harmonizim, nuk nuk përplasat, dikush atë mojt." Allahu xhelualla tha, "Allahu është atë tinë mbancil dhe tokën, mos mos çka për ndërrim." Andaj elhaj është ai cili jeton dhe egziston dhe me gjallrin e tina egziston gjithë shka Ata kjo është emri Allah u gjitha shkurtimisht elhaj Se i përket aspektin gjusësor vëzër Kjo është uh, do mëllon besoj e qartë gjallria, egzistenca, jeta Eksumera i thoi në gjunë arabe u gjut Andaj disa preditarën kanë dhonë elhaj elma u gjut I cili egziston të bareke Në në në gjurë në arabe, el hajat, dhe më dhonë, gjithë qka e cila është, jashtë asgjëjës Ka dalë për asgjëjës, ndi qka Dhonë, haj, leviz, ka haraket, e kështë më rap El haj, ka ndonë, bidbul mot E kundërta e vdekjes Mot, ko disa kuptime Dhe më dhonë, arab, mot i thojnë, asoj qkas leviz Në nda i thojnë, bërqimull, e muat, vdekjen, ose mete, vdekjen Çka ka kë po presidenti ta spoloviz. Spoloviz raport më nei vaj, çtërkuma ato lviz tash. Jo anë shëryojtë për shemor, na ka mësuese kur vdes njeriu, ki për nei vetë ato lvizmo. A ajo ju, ju ka ndal kit lvizja jo, ato lviz di ku tjetër tash. Ço shpirti. Apo begam sa më ka dhon, jëja e parë çka vahoht, i mirë shpirti i ngrihet në qiell, në soi i mirë, pra i thotë në të bin në soi këç, përblasët me këç. Për nei vetë ato lvizmo. A do i dhën mjet, mos ka harakat, skollovizemo. Dhe i dojnë elmejit A i cilis e këzistot Hicë nuk është A po A në ka thënë Allahu te bare Kjo vëtënë në Kur'an Sërë al-Bakara Ke i fe të këfurun e billaj Ve kundum e muata Si e mohëni Allah Undhe kini qenë të vdekur Tu të vdekur Së është të s'kini lëviz Si një kanë heqë Për dorët vdekje A në i dojnë bërgjimu dhe arabot Zdo Se një qësë lëviz Si gurëzit Lëvizi Pra emri Elhaj është nga hajat E cila është e kundërta E FDK-es E kundërta FDK-es Ka orët pësëher në Kur'an Ka orët pësëher në Kur'an Ka orët pësëher në Kur'an Ka orët pësëher në Surën dhe Al-Baqara Ajeti Kurësi, ajeti mëjmal Petrësinë për nga Mëri S.A.S. Ka dhenë ajeti mëjmal Në Kur'an është ajeti Kurësi Për së farërshu e dhe zë Allah la ilaha illa huwa, el sepse nta ska të folur as për Zotin. Në pitë hafi paordin e telefonit, kur kushadoi jo është veç për Allahun xhel Gjell xelan. Andaj këta kafanale sallatu selam kur e, e ka e ka pyetë Ka'abein, ka dhënë se është ajeti madhë, Ubein, i Allahu, më mirë, i madh në Kur'an, Ubein, çka gavan, Allahu el-Benn samadin mamil, pas ai ka thonë, mendoj se është ajeti Kursi, ka thonë egzofsh elmin. Egzofsh elmin guptimin se ja çollova atë çka اذا اذكر اسم بيت الله تبارك وتعالى عند سوره البقره ايتي كرسي الله لا اله الا هو الحي القيوم جازتو اقرن سوره ال عمران ايتي اي بار الف لام م الله لا اله الا هو الحي القيوم الحي القيوم وبعد اقرن سوره طه ايتي 119 فالله تبارك وتعالى وانا الوجوه للحي القيوم فالله جل وعلا وانا do ti bindan do të por ulën kët ftyrat që ekzistojnë kujna aty i cili u i xhamë. Na ditë që a mët kët ftyrat për ulën për atë i cili është i gjallë se kët pjatina e kanë marrë jetën. Kët pjatja allai aty i, i përkunë. Thon Allahu xjelala te xhallit el qayyum bi të cilët e kanë marrë jetën ata te bareke وتعالى ai cili yap jetë وقد خاب من ادم at ditë ka dështu shumë ai cili vjen me zullut. Adhet ka dështuam shumë ai i cili vjen me me zullum. Gjithashtu ka ardhur në surën Al-Furqan, ajeti 58, thuaj Allahu xhallahu, "Wa tawakkal 'alal hayyil ladhi la yamut." Mbështetut tek ai i cili është i gjallë dhe nuk vdes. Dhe kjo është theksi. Tu sabotovi lezë? U kemi të tafsir po, pasi që është ajeti? Allahu thot, "Mbështetut tek i jalli i cili zdes." Çka do të thotë? Çdo emër që vjen në Kur'an i shpjeguar s'duhet më detajl. Por vështirë se digjëse sa kupton në këtë dytdën. Ata duhet të më shpjegojë me me fjalë tjera. Përndryshe, shumica e Kur'anit arabël të cegat, xhemu. Sahabët cegën kuptojnë Kur'anin, shumica e Kur'anit vetë ata kanë kuptuar. Se Kur'ani vetë shpjegon vetën. Vetë shpjegon vetën. Ai di kur nuk e kanë kuptuar sahabët Kur'anin. Kur ka ardhur niveli për me vao e, e nuk e kanë ditë sa mos me vao. Falen namozin. Sahabja ka kuptu Pe kuptoj shka falin amazë Qush të fali Sa të fali Kur të fali E këtu ka arsën nejti Drejë kështu mëllot Ja 57 pe, pe kuptoj Ja 57 djerre, Sa me dhanë Apo agjeroj Dëmonë Sahabët një badet E kanë pëjtë për nëmës nëmë Si të abojna Por ce uh, Kur anën shumicën e kur anën e kanë kuptu vetë Andoj t'i e shemë për shumicë e aditheve Në shka vin Shumicë e aditheve Shumicë e aditheve Namaz dhe që akome namaz Zeqat dhe që akome zeqat Nagjerin dhe që akome agjerin Apo? A dhe i qëpiti, përshemë E qënë sahabët përshemë dhe ka keçkuptu guslin Gusl Qësh me mor Pse? Pse gusli, tani, aje di që të të mullar Apo? Aje di që të të mullar Po, qëka është sakësi shka polip Allah u Gjellegjellu Vudhu, abdesi, aje di qëka abdesi Memor, uj mu mullar më pasru përs, me ta Qëka mullar, si mullar Cfarë nëhet më vo? Ekso merat. A ndajin shumica të pyetjeve të sahabëve s'kan ndojmën me Zotin. Çi s'kan ndojmën me Zotin? Sepse ai kupton, Allahu la ilahe ila, illahu al-hayy. Shiqob, obeyiva te gatëllu. Do ne Rasullullah është ai i digursi po. Ka ditë. Çi s'ka mundsi një sahabës më u porzi guslis, ka ditë me murgusën ose tayemum, ose sifiri që e parmando, apo ai kan mor dy pej, njat bar ni hazi. Se se ne isha u ka porzi, to tek mësumel mi ha. A kamsu bi Kur'an it is birthday. Pse kjo ju ka përzi kjo jo? Ja? Po si mundet fik ku ju përzi Allahu jo? Ja? Sepse Allah, Allahu ne ka nxën Kur'an. Allahu vadi ka gjallë. A ju kupton gjunë arabe? Dhe nuk ju ka përzi asnjëra. Andaj rall munësh meçejt sahabët mëdhoj nuk gati nuk ekziston që ka thon pejgambër sallallahu cike teimër zotit. Çka ka të shkitu? Me kuptoj? Nuk ndon. Afik, domo afik si me vepru sa mas me vepru. Çfarë doze me vepru? Kjo ekziston. Të shumë të pengamberi sallallahu alaihi wasallam Andëa shikone këtë ayet Surë al-Furqar, ayet i 58 Më bështetu tëk ijali I cilis vdes Fjala i cilis vdes Shka të më than Tefsili ijali A i cilis vdes Se ka për vdekja Wasabih bi hamdihi Wa kafabihi Bi dhunu bi ibadihi Khabira Tëtë Allahu ujiluara Dhe madroje zotin tam Në fanë dërime Shfrahi hamd Kërmendëm të jimri Allahu Elhamid Wa kafabihi Mjaft Më robrit dhe gjunahat e tëre I, një, i njohës Ra i cili s'flekur Se kap kotja kur S'deskur është i pari pa fillim I fundit pa mbarim A më në të robim jam që i gjunahat atina A, që ka tham Ibrahimi për një edhemi Përgarin njeri ka tham Ma eb në nësejat Se sum pëjloj gjunahat Ka tham shumë e thjeshtë së kjo pun Mësë ha bukën e zotit Mësë, mësë ban gjunan të tokë zotit Edhe gjenive nuk të qefaj Këto janë tatina Apo të këto mu si pa në gjuna Ajë cili të qef Këni pa njeri subanë Allah Këtë botë i mërë vërë sëjnë Që i mërë vërë sëjnë Por që i më dhëtë Mësën të kukë që e se qatë gje ishin në polis Shkatë më polisë Dënim Dënim me pade Apo Si do mos kur ti t'jep shendi Kushtë kujtë e se ka polis Apo pse, pse e kupton ti Se e kupton se du shmenzirë pi kuletes postaj, E ai ti li Allahu jilli walat shaf, m'vajdimish, si ka mundsi njëri të marrë me dhon. O xh çisht i lau be gjunat. Ju më thëj çfarë ke bën. Çisht çisht pe marrën në komunikacion. Apo çisht pe marrën? Po ato ma kanë nuk kamerat. Me po të përcjellaj me me radar apo? Të mod. Po kjo është njëri, ai mund të më kap gjumi. Ai sa njëri ka përcan policit ofletën. Ai e ka mbytutën çditën. Së mos përdonon apo. Tani mundi më pa për shembull kjo puna tani me maskat. A bo, në vëndoj e pëse do t'i pështoj e 10 euro, 20 euro E kër i thukë shire, Allah u gjela nga shef Allah u nga përqel Allah u ti din, din lëvizit, ti din frimën Si ka mundësi, pasaj dikujtë mjë kompliku, që është lijet gjunaj Shumë e thjeshtë që është lijet gjunaj Po të shefaj, a i bo të shef të bare ke vëtjara A në i shiko sahabë bëzë, kër e kuptunë zotin E kuptunë që është zbohat gjunaj E kuptunë shumë thjeshtë, pë Njoni vallahi mi thon çdo ka kamer, kujdes. Çiket hapsir ka kamer. Esha mirë her, ti shas duk çhemun sa as, ë tu shluun zbavitë mirë, tamam. Qini pa por çhemun kamer, kjo ndonjë njerëzun apo dallasme kështu merë, kur i vjen kamer, ai tak pse? Se janë du patash. Be Allahu xhel xhelal. Andaj Allahu wa anatil wujuh, kur dalin vanazoti keti ulin kokat se, andaj besimtarit çka bën atë zot. S'ka nevoj ti mi mi kalzo besimtarit cili e xhunaj. Sigurisht e tash po dëna nancuë. Shiko sa interesant Muslimani kam të i lanë farç pësëher në dit Kam të A kina farç mi lanë pësëher në dit Sabah, drek, dë njëci Pësëher A të thonë din li lanë i duart Më lajt ti duart që unë e kam të i laj pësëher Durt, sa i lajt duart Më nëse muslimani ka farç pësëher kam të mi lanë Durt Shkë e asod A ndoj muslimani ku kanar kanar Me një deregjë që a i shkash le atiq Me thonë laj duart e i mësë haraz e korona Ja, muslimani ma e maj E di pëse une, une munona fjal gabim mësë minxirë Tut në pjallaut një fjal mësë më ranu Dikam se Se a i ishtë i gjallë më shërë Adhe në nuk jetë Besitonim duhet më kam rob i e, e, publikut Rob i publikut Adhe Për nga mirë a lejë salatu së ram Një dit ka tham Allahu gjele gjeleluhu Do t'i donon njësa për njërzve Të cilët pri për jasht Dokon të mirë të kvali Ka tham vajda khaleu E kër të mesin vetë hetku hetku agjrisim perden e zotit vao disa nje kona katr dhoma n katr mure n dhom mos vet e lushi allahun ce allahun ndajton te jeten andaj kjo esht ayeti i zotit te bareke u teala sura al furqan la ayati 85 qe esh per me kjo emer esh n sura ghafir ayeti 65 sallallahu te bareke u teala huwal hayy la ilaha illa huwa fad'uhu mukhlishina lahu ddin fadallahu te bareke u teala esh allah u i gjalli Hajj, jeton Qa mon për Allah unë jeton Gjuha dhe zërmane me në gjuha Shekhu lë islamu timi Rahimahullah E ka një liber të shuar Ikhtë të da sëratë al-mustakim Dëtyra të rrugës të drejtë Edhin në islam Në islam kur, kur lejot Qani nëjë thot Shekhu njësë të njëzman me prejkët mien Apo? Kë filosofia qërë ditët Me dalë pasaj ti shtrendë Në islam, në 7 vjetë ka thonare i salat dhe salam Urdhënë një thmitë më fal Apo? Njësja këta këta Në vjetë Ha? Kanë i shuplak Kanë i qërëte mat, matranë Pse? Që më ngulit Më në në mëndezëm Sahabët e pingamberi sallësallëm Thot që i khlusëm të imien Për dy gjëra Për dy gjëra I kanë rrej thmitë Vesh për dy Se dhe në të dhja E para Thminë Pse rrej e thmija Oni jo, do, do, do të thonë i tha spije me pia çuto ai shkoi pik diçka te sokin. Hej Allah nuk drejtov ta fmija. Sa ulësh për ti gjera e kanë kan rreth fmija. E para, pegam sa me kokazu, ka puto, për ta rreth. Se? Namozin, shtilla e fes. E dyta, e dyjën në pse i kan rreth sa ulësh me? E dyta. Kur ka bog gabimin të folurit gjunë rrobe. Ta lasqall? Çi jetaos atja? Shto. Me harre o e garre e di kushot e, e kamit jo ja sa kamit e ka e ka çortu apo se dikush te na termi e garre domthon sikur te puna e meseles gruas arrehet gruaja allah u xhelalet e ka punuar ne jeta apo? po po nuk e ka thon bane dy vjes mos dal be spije jo allah çortoje ka anar transmetim shtinje pak me miswak apo domon ja bi shenje jam i revoltu po, te njerzit to term apo ande vin hoja alejot me gruan Dhe pak, a banë e mitë Jo, Allah, e shtynë pak, e qërtonë pak Jo, ashtë i pëshimull vinë Po, njerëzit nuk e kuptojnë kërë anën Nuk e kuptojnë kërë anën A ne gadanë i më pëshafio Qka që uët darë minimumit që asajna Pak, qështu Njën e dhëtë, po, ku e dhja jo? E dhja jo Êshtë e marume, e kryume Me e di qërtimin e burit E tani, sahabët dhe zër Për namaz dhe për gjuarabe Qyshraje thë Se po e la gjunë në arabe, e le feje Po e la gjunë në arabe, e le feje Britanest, kërë kanë shku në botën në arabe, në Egipt Kanë thanë, kur gjazdojnë api ju Rënjë një qështu qëshini, vëjtë dy sejne Asë nuk ju pushtojnë, asë Së kërë në kur gjamë ju, dy sejne veç Edhe aratë kanë thanë, Egipt janë, a, shumë mirë A e nëna këtu, së në prej, kur kush po Vëjtë dy sejne o, e, e, Një api neve, një tri Vëjtë jo, dy Medrejse Shkollë Në evnojna kushtetutën e shkollës Cela e gjuë e parë Cela e gjuë e ditë Qëfar landë ka me mësuhë Qëta Edhe e dita Edita ka thonë gazetën U, Mi lëmru njërësë Se na teknikën më mire dina Qa ka ndohë Sot e kështu me ratë Me këto dyja dhe zër A kanë krypë unë A sot sak, e di në sot sakë Zyrë të rrisht Zyrë të rrisht Në gjipt A e di sa ka në alfabeta apo në jetë janë 100 milionë njerëz, 100 milionë. Kur ti më thua numrin 100 milionë, ose bash, 100 milionë njerëz, zyrtarish katërdhjet përq janë analfabet. 40%. 40%, 40 milion. Mirpohëllar, edhe ne thonë, jo jo, kjo zyrtarish të përmel, përmel për lecu punën, 60% janë. 60% janë. Apo, ekziston ka statistika ndryshme për për atë. Çka ndodh zot? Sahabet e pejgamberit s.a.v. Sinamozin si djuna rove goti un dispozit jo dispozit po kuptimin e largët djua rova kone ajo kë e cila ja ku arrut kuptimin e fejas Allahut te bareke we taala tani shikoni thellëzat i gjalli hu al hay tu shi djall i dashniani thot çysh jeton zoti jo kuptimin nas ka edina jeton na i kena jeton bile bile Me Sheikon 20.21 Jeton, abo, mushfrenuat Abo, shemo, të nasot terni jet Qka rënë në kuptan? Sot një ri tullës nëse e mërë Qka dhe më në përti me jetu? Me pas pare, me pas vetur, me shetit që, Jam, du jetuat Abo, terni i huazuar I musht, abo, sikur kur e mush gotën Sepse ternën dhezve njën kalope Në to mush shka dushti Abo, e allohë që nga ka zbit shpallje A i ka mush Haj, qka dhe më në në Kjo, shka do më thonë, tani jeta, shka do më thonë, jeta Abo, për nga me e sam ka do në definicion Ka do në, në këtë jetë, këtë du një Jamë si shënë mbulli ati cili është në rrugë O nalë me një pëjmë, e mërë ati hisën e vetë edhe hecë Njëmë së dhë, qëka qa, qëka qa Ajo nuk e në këtë njështë për ditë, vëzërt, Allah u gjeluarë Për ditë, sot, sidomos, këtë kohë, abo Abo Përdit, inna lilla, inna ila i rajinu Në të allahot jena, të allahot kena me shku Mirë përpurnisime o shumë i pak Andaj, tani, e, ideja këtë këtu Elhajt i gjallë jeton Jonë kuptimin Engusht fjallës Ti më nëshme dhanën jetoj e ekstomerat El jeton kuptimin egzistonaj Egziston Fungcionon Zotë i onë të barë e kjo e tala Dhe me këtë këtë të tërëme kam dhezër preventiva të veta Ajo shka është fesatë për kësaj fjale Nuk i përkacotë Allahu të barë e kjo e tala Por kuptimin sa Allahu bën pun Jefëal Bën pun Kryon Andoj Allahu të barë e kjo e tala Ka bërmej në Quran Kulle jomin huë fi shqe Su Rahman Allahu gjeluala Allahu gjdo jdod dit ka pun Gdo dit ka pun Gdo dit Zotë i onë të barë e kjo e tala Punon Qka pun Qish të akon Zotit të bareke Kjo e vëzër ajetët të sadika përmejtë Allahu të bareke Pasaj Allahu u gjellë u ala Thodna këtë ajetën gafir Ajet 6 të besë A dar lut në Zotin duke të sen të sinqert Në fejn e tina Subhanahu Kjo e vëzër saj përket ajetë Saj përket fjallëve të ulemave Ka shumë fjallë dhe zër Ka shumë fjallë Tu duhet të të tërhejq me tje vërrejtje Se Elhaj Normal Musliman dhe zyrtipar, musliman të partë e par sahabe te bin al-messel. Uh, ja qlasa me ngritur, don. Akademia më e lartë ka mri dikush me me di diçka. Don, Arabot kurian zhvillua, ka zhvillu ngadualisht, gradualisht, gradualisht, gradualisht, gradualisht. Apo ku amoja e piramidës njohurive te Arabot Muhamedi sallallahu alaihi. Gjenerata e tij. Neve ensam ka thon Kajrën kuruni, karni Më e mira Gjenerat janë, gjenerata jeme Këtu shka përfshin Feja, mendja, gjunha Burnia, morali Një zilloku, shka ma të mërë nuk, nuk më nëshme gjithë ma të mërë sa ta Tani, nëse e mërë kështu, maje Këne, ma posht Këne, kështë të ranë, ma posht Si për para, janë ka në më dop Si ato shka vimë për muslimanë ma vonë Janë më dop Ato janë maja Që në mën maja? Maja e arritjeve njërzore Sa mullo njeri mandat me mëni Në krije me Muhammedin sallallahu Ali një sëllib Ta një dhe se Qa kanë do Ata e kanë di gjuh në arabe Pe pizve gjuh së arabe Ata nuk e kanë di që kanë filozofia Filosofia Se kanë di Filosofia Qa dhe më thamë felsefe Felsefe Do më thamë Hubbul hikme Me dasht ursien Allah ka përmën Kuran hikme Ursia Ursia që dhe më thamë Gjëtës anë me lanë venin Andaj filozofia, orëvatët, me lanë gjësën vëjnë në vetë, për kur gjësën ka lanë vëjnë në vetë. Apo, nëse ti nuk e ndjekë për nga mberin, sallësallem, nëse nuk e ndjekë ti Allahu që në vasë, kur gjësë kënë vëjnë në tanë, apo. Andaj, uh, elhaj, për zotin të bare kjo e tëra, ka nërë njësa komente, për shemu, të përzijera me filozofia. Të përzijera me filozofia. Dhe filozofia, dhe z Shum probleme te musliman. Shum probleme ka po te musliman. Andaj Imam Mahmedit kur e ka pa ça ka bë me muni kur i ka përkthiu librat e grekëve, libra shumë da ka përkthie, edhe ka pa vujt me para të mëme, ka thon Beçallau i di se ka më bë me këtë. Njëri. Se kju kju kju ka lan fesad muslimanëve deri deri në kıyamet. Apo deri sa te Sheikhul Islamu Demia at shumë os bë filozofia presion mbi ulemat, odaj di kush për me ka kallzuën në vaktin e vet, apo Për mukan alim, odash me, me bind shoshnijën se e di filozofijën Gjomë, përgjomë, njoni ka thonë e di Kur'anë, e di Hadithën, e di Gjunarave, e di Këta, e di Ata Ka thonë, a je hoqë? Pa ja pas përmenet që e di filozofijën, s'ja kanë morë për hoqë? A më në që përra më për, për, për presjone? Ku janë sahabët, ku janë tabinët, atë u si ka dikë të, të gjëra? Ja, është bo, bo pjesë për bërse e fejesë Andaj, zotë e unë të bërë Ka dërguherë pasera ulema Si shekë përsa më timie Ima në kajime gjëzje Ima më dhe e piju Ima nukë këthir jelë orva dhe monë me këthir rotën Qysh u kanë Te sahabë Ataj dhe monë e shëta se Se si ndeshë, se si burgohëse Se si i bojë impresion faras, Për shëfar ashtë uje Ate ka monë Aji ti qysh filosofia së kur gja Ka thamë për mu pas kanë Dishka e kishë përmenjë për ingamberi së në selë Se nuk mune dishka më kanë Qishmu sh e shkët t'i kërku, diqka këshiju, diqka se, se ka përmen Muhammedi sallallahu aleshelle Se ka përmen Kur'ani Ande Kur'ani, e mëni men, kër kemë surin e lëbëkara, kër Allahu Gjelluala e përmendi Jes elune ke anil e hille, të pysin ti për hanën Pse fillon e hol, trashot, bën dhe plot, pas e prap, zvoglor Qka në tha Allahu Gjelluala? Që përgjigjit? Pse së përgjigjit? Pse nuk i përgjigjit? Jo nëse do, s'e jua ka përgjithë si shkencë fizike, si shkencë domthon kosmologjike. Pse e bën këta? Jo. Tha Allahu që këta e kanë bop ju me dit kur xherroni, kur falni, kur boni haxhi. Kanar transmetim sa dos kan vjet për këta. Ato e kanë dit, arabët e kanë dit se kur bëvat haxhi, në sheh varda e dhëra Dhul Hijja. Ato s'kan vjet për këta, apo na e dim se Dhul Hijja bën haxhi. Jo, ata kanë shenjë këtu. Allahu nuk e ka përgjith. Pse nuk e ka përgjith? Sepse Kur'ani nuk përgjigjët gjërat pa do bishme Nuk përgjigjët gjërat pa do bishme Andë bërshemën ka arën Kur'an I kanë bërë pëjtje Muhammed dhe sëllem Shpirti qësha Ju ka vanua përgjigjë Edhe kërka arë dha jeti shka ju ka përgjigjë Realisht o kanë përgjigjë Në kuptimin vështë me e largu ata Jo përgjigjë Allahu qëllë qëtë në sunë në Isra Ja selu në ka në rruhë Kullë rruhë min em Shpiritin thua, i shpiritin është që është të zotit tem Se Së është e dobishme për ti Nuk duhet Ski nevoj më morë me ta është komplikimi ma Nuk e kriuti për ata Allah u ti ka do në të gatshme Qa vë duhet me ditë A më një bëshenë Qishë frinjë të shpiritin Mas pari se dina Asë më në të kalëzutikush Po su po zotë që e gjejte Prap nuk të krymë mundi Njëri thotë për shembull, kam dëshirta dije se kjo mundot mundi, kur he buka ndrop, çka bën mëna? Çka bën mëna? Çe ajo ajo ja ka mundsur apo? Kisho ndincizime të kallzon, një buka knej, shkon lukt, por vijnë pastaj organet shlojnë lëndë ndryshme e propojnë një pjesë, një pjesë daljasht. Dhe çka duhet ti? Ma mirë mos më, më di. Kuptimin se ti Allahu ta ka lecu, unë, të, unë, të këta, unë këta, ti unë ti rregulloj këtë. Unë ti rregulloj këtë. Ti përvisu për Muhamedi banum ibadet mua andajve ne kur'an nuk e gjejm se allah u gjojai përgjigje çdo pyetje nëse nuk është e dobishme pra këto janë edhe filozofia ndaj do të shmangemi në grumbull të madh të e, ulemave jo ja parashije se domthon se di kurse tani thot shaka ocë do shkas po të bëjë kallëzuar apo ka kuras torr tani edhe në internet kështu rahat edhe çato ulemasha ças pi po më çka kan thon janë një orëse abu hamid el gazali Në bërë, zemë ëkhshëri, imë më bëjë haqiju E, kështë të më nabëri, imë një gjëuzi Ule, më në njërë, ibnë u Hazmi Ibnë u Hazmi Këtë ëshëarit, këtë maturidit, këtë gjëhmit Këtë këllabit, këtë muëtëzilit Këtë kanë dëfëg më kdo mësë eilë Në të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të No, nuk e morim në konsideratë i thërson gjërat. Kur mod di gjë jot, unë ma spakatoja çastevo, komplikoj e pak. Le mod di gjë jot. Mo mo ka shtesë, po. Ju mund t'i thu, në Islam është shumë e thjeshtë, Allahu Allah na beson, pejgamberi sa më beson, me laçët ditën e gjikimit, apo dhe adhurojn Allahun gjellon. Sot çka ka? Çka ka djë? Pastaj e fortsom besimin me me më këto rra. Ja do diçka unë kam më të komplikuar. Se? Shpirtom, shpirt ndrysh. Megjithëse marrë ndaj, ë uh, shompreu lemave në këto këto çështje diçka e cila është e përziermë me, me filozofi. Foth Imam Ibn Jalili, i ka thënë se në kollon ku do të thonë, "Mese tu përzi filozofia me me ë uh, shkenca islame pra është mundu me mëjtë të kulluara." Foth Emri Allahu Xhelalu El Hayy. Çfarë është? Ma'na dhalik. Kuptimi i kësaj, çfarë është? ان له الحياه الدائمه التي لم تزال له صفه ولا تزال كذلك ثوت امام ابن جرير رحمه الله ثوت كبتيمي الله فيلاس ابو امر زوتي الجلي الحي تشا ساي كوت ييت دائمه باندول التي لم تزل له كافير الشوممر التي لم تزل لا شيخ امر بيقولكو Mu, dy të ka dhënë Zotë i jetën Abo, nëjë, shëpëdojnë Një, zëtë dojnë, Allah në ka jaraftis Në ka krijuar Si në ka, nëzë Datë lindje, datë vdekje Kasë njëri Abo, i ki dofrima Një minut me të anal, shpirtit del Abo, njësë muje me dra Të lëkshtëton E të lor Thëti më në gjëri Jeta Zotë i gjële gjële alo Eksistenca e ti Leti lem tezel Lehu të sife Ajë që nuk e kam marr pikë kurguida. E ka pa fillim te vale kjo vete ajo. Tanivaz këtu pa fillim, pa mbarim, janë terme, çfarë janë terme? Terme që procesi jon mund vetëm imazhinu, jo me kap në hakikat. Pse? Sepse na jena të formumë me punumë, me çfarë? Me, me zaman. Ne aprojemi në apo nëna në në në me trun. Truni duhet kohë. E bëj po ju mirë thot, që ja junum mesela. Ti tash përshemot, te, te dhe gjutë ligjeratën, nënve dhja jo të përpunon Përni man me kuptu dhe me, me ezan fjallën e ardhme, a po? Ekse më rra Aki pa përshemot, njëri, kura ma i koncentrum? Kura ma i koncentrum? Kërën kohën e gjumit Kuri i folë shpejt A po? Se aj e dityron vetër me ezan fjallën edhe truni ma shpejt ja, ja përpunon ato, ato fjallit Ekse më rra Pasta ja i cili ka, domthonë bagazh më të madh të fialëve, më shpejt ja ja punon truuni. Pse? Sepse për shemb u kështu. Nëse ti në mesin e xharatës e gjeni fialaska se kupton. Truuni jo thotë, "Që do nallu se s'kam të kuptua." O nallu thotë, "M'shkoman atona." Edhe ti kështu mundohuash apo? Ju ka rastisë me Lexu Libran dhe për shemb pa xhar fialën ku kupton apo të fial di kush kët librin se kupton, ai tha, "Sa ato gjog ku gjat do të bësh më? Jo, ka shumë do bësh, po ti s'i kupton." Ekso më ro. A nda veze çka çkando? Truuni njëri ti duot go. Ta një flasin për një qenje s'ka ko S'ka ko A më shme përna vendu? Nuk ka ko S'ka zaman Allahu gjelëja ka bëhë dillën dhe anu Për juve zaman Këtu saati 7, 8, 10 eksemarat. Allahu s'ka ko Dhe kjo lezër besohot Dhe bingje S'ka mundësi me u zbërthyu Adhe kjo është preja sajtësën, Allahu Gjelala ka përmenë në sëllën për Beqara, e ledhine ju minune bil gajbi, adhe sët e besojnë Allahun me gajbë. Me këtë si fadë që ka i ka Allahu të barë e kjo të tala, edhe nësën nuk i percepton, menjë, adhe dhët i më gjerili, kjo është emër i Zodë i Gjelaluhu, jel cilsi e ti, jeta e ti të barë e kjo të tala, nuk i ka morë prej kërkujna, u ala të zalë, dhe nuk i hiqët nukë Kjo është ajo çka e ka thënë Imam Ibn Jurjini në në këtë ngjëshë. Pas sekondës shumë për fjalëve të të ulemave ka thënë se al hay yufidu dawam al wujudi wallahu taala lam yezal mawjuda wala yazalu mawjuda. Al haye shtai cili existence nuk e marr për dikujt. Vet existent. Këto eksistenca vijnë për të Allah te bareke tuala. Lek për këtë mesë do të them do të flasim shumë më detajisht, më hollësisht të çështja e ateizmit në një varg të të veçantë me leinë e Zotit të Barukë dhe të Alla. Fotul khatabi el hayy min sifetullahit taala el hayy ose cilësia e Zotit të Barukë dhe të Alla, i cili vazhdon të jetë i cilësuar me këtë cilësi pa fillim dhe pa mbarim, por a gjitha fjalët e ulemave sillen rreth rreth kësaj na aya. Gjithashtu uh, ka përmendën Imam Ibn Kathiri, dhe Imam Ibn Kathiri vazhdon të shprehë problemeve të sunetit të pastë, thot el hayyul qayyum ay, pra domethënja el hayyul fi nafsihi Dhila, Thot, elhaj është ai cili është i gjallë në vedhveti është i gjallë në vedhveti Vedhveti që këtë më nëndezër, finefsi në qenje Qenje që këtë më nëndezër Ajo e cila dalon për i tjerë Qenje e tina Ajo e cila dalon për i tjerë Nuk përzijet me tjerë Abo, për qenje më Qenje e kësaj gote Të e kufiti ka kjo Kërrethi e kufiti Jash kësaj, nuk komo qenje e kësaj Abo, pë Për shembull, çhenja jote, cilas? Të derte s'ka i fundi i lëkurës. Këndej në ku mo çhenja jote. Ati kur e mbron, e mbron çhenjen taun, apo dhe largohesh prej çhenjes vuj. Pra ajo e cila të ban ty nëfs. Ti i ndarbi të tjerëve. Allahu xhallahu ala ka çhenjen e vet. Nuk usht i përzim të tjerëve. Si më e kuptua këtë Allahu xhallahu ala ka eksistu, para se më eksistu, as si sa. Ajo çhenja e Allahu xhallahu. Diku shejhi kushom de mikulospit, ti shbe kupto fjalën dor, kam, fytyr për Zotin te barekeu taala. Ka thon, para mendoj kur s'kan si gon këto hiç. Para se me ka syni jot, dora jote, asnjë dor para se me ekzistu, Allah e ka pas dorën te barekeu taala. Ti shiga, kujt i kan jasu kush ka ekzistu kur jo? Ti nje rëthot, shiko, kjo po po provokon po ngjasim. Po mirë, kush ka ekzistuar asnjë dor, kujt i ka po jasu? Kur kujna. S'kan ekzistencë. Allah u jeno le ka kriju e jerrat pse e ka kriju me kët gjashmëri ne mujt pa kuptuuti. Tamë. Më ta pormën. Po shem pengamë le i xamatul salam. A kemi pormën, in feeling te ti vargu se Allah u jeno ki ka vesh 99 emra. Ka shumë më shumë. Ne ka ndo a të luos Allah me një emër te të sin se, se ka kallzu kurkujin. Dhe doktorian al-Tiki hadith kan thon çike më shka se ka kallzu kurkujin. Si çe ka kallzu Si duhet, nuk i duhet, sot ka shkenca, shkenca, një shkencëtar, një mjetë, ka, ka studiu 50 vjetë, 40 vjetë, 30 vjetë, dhe për ty ketë libre të ati munën veshë me të nëzajetimit. Kur gjo nuk të bojnë dobi ato, ti tu pëse e lollu dhëmë e këto, pëse të së mërë veshë ati kur gjo? A i të shikarë, këto libra janë shumë transishme do ta shpjegon çish punon dora, çish funksionon dora, më prish këjo, më briciaja. Akshomo jera komplikume të të një pjesë të trupit, apo? Pse për ty zgjorman kur gjajo se nuk i kupton ato. Apo çfarë so shkjeta? Çkjeta, edhe sot teknologji, ka njëri për shembull, shemu, më ja pas dzon çkjetë telefon dikujt na para para një 100 vetë. Eksizito. Ku e di ai se kishton këto kanali xham marr thajë. A ku e di se për shembull kë kuptonim euro, për shembull. Supozimeisht Pse? Si pësë nuk e din me përdor E ti që e di me përdor Ka dhe du Mëse prak Mëse prak Si kjo kushton Abo Eksë të më rra Ka di shka e vogël Kushton E thani Allah Ka emra së të një ka kalëgjur Pse së të një ka kalëgjur Së mund është mi kuptu Ata Andaj i bën ka ime ljuzi e thot Përbërja e qenje Së njëriut është e përgaditur Mi kuptu cicite zotit Dash, Dashuron idhnojot, urdnon, ndalon, ka raport, ka Topse ne ka qriu zoti Xhelal. Por ne kuptu kur thoi Allah idhnallu ta te de vetë idhnallu ti sheka ai mother stina ne vetveten e tij. Andaj vë du nuk e thiri al esht i gjall në vetvetën e tij i cili kurr nuk vdes al qayyimu li khairihi create existence at vimpitina. Qet Allah te barakehu teala i ka qriu aqolas shumë shkurtimisht, por më shumë ne ta shohim temin Allahu Xhelal al qayyum. Të jemi Allah Gjelan, nabod, në Allahu Gjela, el-Kajun dhe të nabohë Më e qartë si qëndron vetë, subhanehu, vëtjelen me vë të qenjen e tina Qëka mësojmë vezër nga kjo, ka shumë prejmsimeve Ka shumë prejmsimeve, por se të të përmeni disa, disa prejtëre E para vezër është të besojna binqën Se Zotë i Gjeli Gjelaluhu egziston jeton Ka gjallërin e vetë, nuk i njësën asë një qenje Prej ti ka filluar gjithë shka, aj s'ka fillim Dhe gjithë shka mbaron, aj nuk m Në Allahu nuk e besojna me të fituar Në kuptimin me mësim Para jo është brenda neve Në qenjën tonë në linna me pythjot se Kusher Zotë i unë të bareke Ndëse Kurande vetë me mbush Këtë nevoj të, të, të njeriut Andaj duhet me besojnë besimtari Se Allahu gjelar është elhaj Ma di disa për i djetarë Kërë është nga jenët e mëdhejt e Allahu të bareke Mësim i dishtë dhe, dhe zërë është që ta dim se Zotë i nuk i njësona si sindi Allah ujellona ka bërmën në shumbra jaitëve se Zoti i lutë banakë u te bara ke u taala osë do të vinë të një emri Zotit xhallë shumë shumë i veçantë emri Allahu el wahid el ahad apo ka thane alayhi salatu wassalam o xhësuran kur'an apo çka i qata me sam e ani nidë përdëndë kamë lezu kitur'an dhe kur jam lezu çu te bëjam sam kam menduar se ajo kamon gjatë kitur'an dhe jau ka lezu kulhu allah wahad trihar Këtën sahabët, ya Rasulullah, në mëndu këtë Kur'an, këtën dëjshë të më jamësu se Kur'ani, këtën huë Allahu e hadë, është një e të rejta Kur'anit. Një e të rejta, të reherë, khatëme, hapo, khatëme. Jojtë shima njerëzim. Qëkarë të mëndonë kjo e zërë? Pse, këtën huë Allahu, një e të rejta Kur'anit. Sepse? Këtën huë Allahu e hadë, Allahu sëmedë, lemë jelibë, lem, yelib, lem, yulad, lem Kull huallahu ahad Thuaj është allahu një Kjo një Ahad Ne e përkëthejna një Në nj. to koma anot tjera Do të dhinë kërë dhinë Përmanovet shtes Që përban këjë mërësili është I veçan Sin gjo në kërkush nuk, nuk kanë egzisten që dikush, te bareke, është i zotit dikush Të bare kjo e tjera A da e është rësmetun nga Ebu Hanifja dhe disa prej ulemavet të tjera Që ka përme në shejkhru islam Imu Teimi rahimehullah sigulam pyet ti she me e besu Allahun dhe mosmë na u ngatrua ka don çdo syre që ka djen në krye, çdo foto, çdo pamje që ka djen për Allahun ka të ndisë Allahu është ndryshe. Kë që ka djen për Allahun xhellahu është ndryshe. E kur mujmë me ditë si është Allahu xhellahu nëse ne vëmë se Allahu më injhenat. Allahu na mund sof në, në jenetët e Zotit te barekehu taala. Andaj msimi ditë besë rush ç ta kuptojmë se Zoti është i gjallë, jo si gjallëria jonë dhe nuk i nuk e prek emeta, nuk e prek Buksanlloku, nuk e prek ato e cila injaxon diçka tjetër. Kjo është ajo që nuk ka vënë diëtorët në në këtë kontekst. Ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, a diçka ka thënë Imam Muslimi nga Abu Huraira radhiyallahu anhu ka thanë alaihi salatu wassalam, inna Allahu la yanamu wala yanbaghī lahu an yanama. Allahu nuk flet, dhe nuk i takon atij me flet. Nuk i takon atij me flet, si bie Mallështia e ati nuk porkon me të fletën. Nuk fjalallahu te bareke vetala. Yarfau alqista ve yakhfidu ka than pejgamberi alayhi sallallahu selam ngrit pe shoren dhe ul. Digan e avantmad, digan e ul. Kjo është prej ndarjeve të Zotit te bareke vetala. Wayurfa lihi amalu nahari bil leil wa amalu al leil bil nahar tek ai ngritën punën e ditës për natën dhe punën e natës ditën. Alo Jilua, gjithçka i raportohet. Gjill. Do asim te bane kjo ta ndo kuj porzie. E din dhe i raportohet dhe ju jap djeva. Po, më lësh. Edhe ozot me kët çka me bë, me kët çka me bë, me kët çka me bë. Kështu më ro. A ju sa mi qejon tash çka me bë. Sa mitra lidh për mu bëni fëmi. Po ni harushin 100 milion. Një 100 milion nana kapët aty ka po aty kanë limitet për mu bëni fëmi. Ato 100 milion Ju do më lësh vetë ozot kë riskun. Ha. E lumtur. E jelin. Ekso valla, kit to pyetja vetë. Ti më the po për shembun një grumbull pyetje. Po për një herë, për 100 veta vetë. U ka qalla, vetëm marrancës. Sep tu mundëre, me kujtu apo e Allahu u gëllon çka do të peqë më son. Nuk e ka kjo, këtë llovi. Sepse është el hay, el qayyum, la ymbaghilo. Ati sipër gazin të të mëto. Kjo është mësimi i dytë që s'na ka bërë, gjithaj. Mësimi i tretë është قالون ديار الله جل وعلا جنات النعكوت ما كتمر من سوره العنكبوت اي دجهده 40 الله تبارك وتعالى وان الدار الاخره لا هي الحيوان لو كانوا يعلمون تد الله تبارك وتعالى اشطيبه اخره جنات ذات تبارك وتعالى اش الحيوان الحيوان شمالون الحيوان يو حيواني وحيواني اشيط حيوان سرج جلس Apo, ma djelën, fjallor, është gjales. Porse gjales, qa, jeton. Allahu, gjënetin e ka qujtë, jetë e vërtejtë është në gjënet. Apo, a ka jetë këtu vezër? Në sistemin e fundit, ato të asbukurojnë kështërën. Thojnë, ka paga, ka me pasë jetë mirë, Apo, ka me pasë qytetërim të madhë, e këshë më rapë. Vezër, këtë janë, janë mashtrimën. A dhe të mashtrojnë parasive Parasive në avdesin njërës të parasive në rrenë kena, kena me jetu Në dyqë baba Kena me jetu Në dyqë agja Kena me jetu E, e rrenë për ditë vetën A bo, shiko sa njërës e në du dikë A bo, për ditë për dë gjemë ka një Lemë se ka, ka dikë finane e allane A bo, sa pineve i ikë i kënë realitet Po, po, pa, amone pak më largë atje Po edhe ahi ka me nukë qështu A bo, A bo Pinspitala të jeshkru, in shalla ka me pështuë Doktorit të atës menës e vdicë Ki kim ashtërën vëzër Allahu gjithë nuk i shkon Abo ki kim ashtërën Allahu të përër kjo ta nuk i shkon Që ka dhe Allahu gjithë nëse do një me ditë ku ajeta është një akhirat Gjennet E pse e ka qëjtë hajohan Kanë thonë djetarët sepse gjenneti është Rahmeti Allahot Me jetën Allahot jetën ajo Mësë për eksistu Allahu aksistën gjenneti Hasha vë okay. ke Praj, simë që kanë ndon dietarët, është që ti lutet robi e Zotit vexh jelalulu, ti ta mundson xhenejtë. Atje është et. Ktu nuk ka je. Ne Allahu te baraka ve te lak ka për men për banor të xhenemit, për qadan, la yamutu fiha wala yahya. Te Allahu jilalu banor të xhenemit, Allahu narui për xhenemit, qadan la yamutu fiha. Zis das atit. Ktu la yamutu fiha, la yuadam. Nuk e shkatron Allahu, nuk e asgjëson. Wala yahya. A as nuk e ditë që është asë nuk vdesë, asë nuk jeton asë nuk vdesë, këtu e ka për qëllimë si a merë egzistencen nuk e a merë egzistencen e nuk jeton sepse mjeri, qëka që u me jeton? me pos frimen rahat shpirtin rahat trupin rahat, komoditetin mushtri, me pos shpimi, pos ushimet pijet ekstomerat a nxena ma i ka këto? jo, frima i zinjet, nzarm është zi e ka, verbor ekstomerat, a është jetë kjo? jo, Allahu Jannetin e xhutit daru hayvan jet ose mbushur me jet ajo ndersa jeneimi eshte mbushur me, me pajet e lutje Allahun ce Allahu na bam prej banorve te jeneit dhe e fundi vezer prej prej imsineve ka ardhur nga pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem se ne kan zer Imam Buhariu dhe Imam Muslimi nga pejgamberi jon sallallahu alejhi ve sellem adin se kan zer Abdullah ibn Abbasit thot e kam dëgju pejgamberin ton sallallahu alejhi ve sellem duke than kso Allahumma laka aslamtu Këtë dua shumë e madhë Për nësëm e ka bëhë këtë dua Ka dhënë, o oh Allah Lekë eslemë të Ty të jam dërzuar Ty të jam dërzuar E kujtojtë kërë kemi folë Vëzër, qëka është islami E kemi folë të Esulën e lë Beqara Bela Men esleme vëqhe ulillah Po, kër jahudit kanë thamë Vesh në inë në gjennet Allah u që ka dhënë, jo Vë do të hinë, ketë atësët E kanë në nështruhe ftyren, Kështë ka thonë sëtë njërzit, esleme, mus, muslimani mirë, a, mu, a, cilë janë përshemull, human, e do këshien, a, ba, po, qonë rahmet për, për ato qasë qotë rahmet për to, e do rakijien, e kështu marat, a, ba, o njeri mirë, a, ba, po, mir, po, i folkejtve Për e nësa, nuk e ka bërë kështu komendë dhe zërë islam Ti shkonë që ishtu, i pari e bugjeli, kështu në në një mojnë A, ba, jo, i ka thonë të shkatë tjetër Shikonë në kët Allahum o, o, Zot, me leke eslem tu O Zotë vesh ty të jam dërzuër Qa vesh ty të jam dërzuër O Zotë me ardhë ndesh Ur dhe riot me dikant jetër Unë ty të ngoj Kjo është Islam, Kjo Islam. O Zotë kush do koftë ai Që vjen ndesh me urdhin tan Unë ty të ngoj O Zotë Kjo është Islam E lu shme Allahum që Allahum të imbush zemë në tona me Islam dhe me imar A noi, sot jemi veshë në botën e shtërëmbrime Botën e hajgarën Botën e kër njeri për se thot pse ti nuk i çon rahmet filanit agjnetja jotja mona me këçalazë na atë shumë via keni po kur ti thua kjo kjo fëllë nuk ka ejare kur ti nuk çon rahmet për dikan thot pse përzihesh kompetencë të Allahu ndrëgu a ti kur po do me çun xhenat as po përzihesh kompetencë të Allahu me stinxhën e dikan nuk i përzi Allah. Gjenem, përzi e përzitin kompetencë të Allahu as ti ta stinxhën a më përzihen Gjenejt dhe, dhe gjenemi janë të djetë Allahu qëllu ala Kjo kohë ligjë, o lezer Sigur disa njështë që e thanë Thot, kësire, pitham ma mirë haram që kjo punë Se sa, se sa Si menon ajë Se si të thoi haram, ka pështu pi përgjëtësies Apo? Sigur këto tjështë ka dhonë Thuj këtë Allah, kem pështu Asë një ona, o lezer Rahmet dhe jo rahmet Qohët për ata i që jo konë musliman Dhe këto është Allah në të pengamberin, s Ja po lloi sharlatani i cili ka baurar me fen Allahu ju know that Allahu ta baraka wa taala wasai dil di gush po çe kjo a hoç ta mona fen pagma serioz Allahu omni mena ba azop per këtë Allahu i jelai ka vitajet e muamin sam filan filan me çaj fal jenasam kan vol namaz ato kan fal namaz Allahu she ka mos ja vol jenasam ze di gush a go fait di gush mos se shtrango aste mos se shtrango a po se di sani se kupton vetem këna shtrëngim e këna kur dalë ros ti tepa Shtërëngim Shtërëngim krejra A da dhe zhar Shikoh këtë hadith Për nga mesam Allahum e leke eslem tu O Allah veshtyt në nështrohen Pas e ka thon O e bike amen tu Veshtyt besoj Që dhe ma veshtyt besoj Ma tërëzimi Me mshku me nga dhe një dyshim Tyt besoj Hadha i kur tha për nga mesam Hadisha ka të i më bukhariu Kam ar shëjtani Kam i të bove dëvezvejse Dëvezvejse Që kam i thon Thuj amen tu billah I beso vë allahu Wallajë që u vëkullt, ka than, o, o, zot vetëm tek ti mbështet. Sonjërit e kam unë njërin atje. S'tani shkojnë apo në spital, thotë, e kam unë doktorin aty. Doktorë, firaj, të shkoj kë. Ose kur caktoi Allah o, me ta marrë shpirtin, jo doktorin, po ministrin e shëndetësisë me po, bash vend dobi. Apo më e thirtjat, më të mirin, doktor Guabe ndonjë, çaj bëre pa paguën, s'të bash vend dobi. E çka thabë më thonë, o Zot, unë e vesh te ti mbështetem. Pse? Si të çet mbështetë, shikonë hadithin, vazhdo. Thot, u e bikë e khasëm, du, o zot, në e mërë tanë armitësoj Njani thot, du i ketë, du, në rakijin se du, zinacin se du, kriminerin se du, mafiasht si du, dragirasht si du, delerat si du Apo, njani thot, gjysha, si do t'i ketëa? Mustimani shumënët, keqen se do, o bëslimani Baza e Koran e dhe me urrejt keqen Baza e Koran e dhe me urrejt keqen Apo Thotë për nga mërë a.s. Allahumme inni e u dhu bë i zeti ke la ilaha illa ente entudhilleni. Qikon e këtë dua, dhe zërë, tani nuk kemi këtu me shpi, u këtë dua, i bënkajimi dhe dua, këtë e, e ka përfshie e, islamin e për nga mërë a.s. Qikon pasi ka thonë të dërzova, të besova, të tim bështetëm, me ty jetoj, me ty armit, armitsoj, pasi ka thonë, o oh Allah, kërkoj mbrajten me krenarin të anë, me krenarin të anë, me modhështin të an Nuk ka Zot i cili meriton mahdhuru për bester. Mosum devijoj. Piçkait me devijoj pikë saj parës. Eslem, amen tu. Mosum devijoj pikë tislam, mosum devijoj pikë pikë saj pikë saj bindje nda në në në fe. Pas atota Alayhissalatu Wassalam, entel hayyul ladhi la yamut. Ti ejalli i cili nuk vdes. Ti ti ejalli i cili i cili nuk vdes. Andaj ne vërmendem te te fjan Allahu ju li jlaluhu. Ah, uh, jasalunaka ah? Uh, Tpyesën di për mua. Jasalunaka, pyesën robtë më për mua. Çka tha Allahu, "Kul inni jasalunaka uh, uh, la hawla wa la ila, ila al wala quwata illa billah." Sunan al-Baqara, Allahu subhanahu wa ta'ala, "Aba an lahum yershudun." Tpyesën di robtë më për mua, al mua. thua uni jam? Afër. Es yestejib. Përgjigjet. Çka i bë përgjigjet? E kania. Citakishnia ka krye. I thu, "O Zot kam zor." I shkoi Allahu dhe Allah. Ke tjetër çka e thu ti tamam të tës, pra at sikleiten apo? Po, po Allahu e ka krye atë. Edin Allahu te bari kjo vetalla. Çka do të bëjmë mësam? O Zot, ti je i gjallë, ti nuk vdes. Ti drejtohesh. Pasa ka thon, "Wal well, jinnu wal well, insu yamutun." Jint dhe insant kate kanë mb vetë. Onda qe vëzëra shumshkurtë mësh po remin Allahu te barakahu te tala, el hayy i jalli i cili ekziston pa fillim dhe pa mbarim ngaj lutjme Allahun te bareke ve te ala qe Allahu te mbush zemrat tona dashuri per Allahun te bareke ve te ala ne në shtrim per Allahun xhellal xhelal lutjme Allahun te bareke ve te ala ne kete dit te beqata te muajit e shabanit qe Allahu xhellal na mundsonu per gadjit per ramazan amun sallahu te bareke ve te ala qe ta largon qet bela per njerzimin ta largon per muslimanave edusj Allahun te bareke ve te ala qe Allahu te shom te samuret muslimanave Allahu te shoron et te te te shndojt Allahu te ruan lutjme Allahun te bareke ve te ala qe zotiun xhellal xhelal aty ku kemi qehu Allahu na shproblem ku kemi gaj والطفال الوس في <تصفيق> الله وجه الجلال عز وجل تبارك وتعالى مسلمان قد تشن الله تندهم فقارات كامنوره تبرغوسيت الله تمشيرون الوس في الله تبارك وتعالى وجه الجلال تجد دايي بوفندم تامير اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم والحمد لله رب العالمين